bado hatuja kuwa na taaliki ya mwisho kwa sababu ameweka tu Ili hali ya kukutayarisha ili kesho uje kusikiliza yale maudhui yenye hasa halisi kuhusu kama alielezea na natumai kwamba mmefaidika chochote na Allah akipeta ufiki kile ambacho mmefaidika nacho mimi kwa upande wangu na napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Sheikh Abu Haula kwa sababu ni jambo ambalo linagusa jamii kwa hivyo halikuwa sahihi linyamaziwe na hii ndiyo manhaj ya ya, ya ikiwa kutakuwa kuna shubuhati zozote lazima zijibiwe kwa mujibu wa dalili ila mimi labda ningemwomba tu Sheikh katika maandalizi yako ya mwisho ikiwa ni kesho kuhusu huyu dr, Se, dr. Sule ambaye nafikiri ndio anatukutanisha hapa. Uh. Ulimtaja mmoja hapa anaitwa Yusuf Diwani. Lakini huyu Yusuf Diwani ukaelezea uka kwamba kidogo inaonekana kuna ile afya ya kiakili siku hizo wanasema. <laughs> Sasa huyu dr Sule ulipozungumza kwamba ati anasema sauti katika hizi simu hizi kuna nyota na eh, ambazo sasa hapa kuna asili ya majini wanachukua sauti ikiwa mtu anataka kuongea hapa kutaka ungereza Kiingereza eh, atumia hivyo sasa mi hapa ndo kidogo nimeshtuka eh, pakubwa kabisa <laughs> kwa sababu sisi hatiku hatuogopa umande tulipenya penye hivyo katika baadhi ya shule sasa tutofika elimu ya sekondari kuna somo linaloitwa physics na ukisoma physics kuna topic ya sound sasa tunaambiwa kwamba ni sound ni type ya energy ambayo inafanywa na vibration na hizi vibration zina create waves kwa sound inasafiri ina, ina kwa mfumo wa mawimbi tofauti na mwanga mwanga unasafiri moja kwa moja sasa sijui huyu Daktar Sule ndo hapo sasa ndo kutupa fafanuzi hii daktar ni dokta ya nini PhD ya nini Sijui si kama uta, utafanya ufanya jaraha taadili Mwisho tutajakuwa hapa ndugu zangu wa Islam kama ndugu zetu wa Kenya Kuna pastor anamwambia watu kwamba mkata kuna munguni msile amekufa wengi. Sasa mwisho nitakuwa tutapelekwa huko. Ah, Dr. Suleye kasema lakini ni kweli doctor? Alafu umetufahamisha kwamba huyu ni mchawi kumbe. Sasa mimi labda ninahisi hili swala la kumita doctor ili tuliangalie. Ni doctor kweli? <laughs> nafikiri ombi langu ishakutafanyia. Eh? <laughs> eh? Sasa kama ni doctor miti shamba yani ndio tatujua kwamba ni doctor wa asamu gani kwa sababu kuna tiba asilia eh alafi, kuna tiba siku hizo maipachiga sana lakini si sahihi tiba kisunna yani kila tiba ya kisunna eh tiba ya kisunna tiba wanaita mwani tiba ya kisunna alkasusi alkasu tiba ya kisunna <laughs> nafikiri kesho tujiandaye mapema kwa ajili ya kupata fawaidi za, za shekhe shekhi katika madahibi اقول هذا واستغفر الله لي ولكم تجاريسه كاجل الصلاه يا عشاء ان